Темріва і геть зодинаклювала їх усіх. Десь вони безшелесно і причайно стежили один за одним. Перевага Ярослава зникла, як тільки він вимовив о те, що там маєш. Тепер уже Сивуок заволодів становищем. Він мав собою щось тут, у темряві, тоді як Ярослав не мав нічого несподіваного. То що? Знетерпилився князь. І сивок не став випробовувати терплячість Сярославову. Мовчки непостежено просунув з темряви якусь велику річ, сам не показався, знов відхитнувся назад, а посередині світляного кола просто на підлозі став зліплений з жовтого воску храм. Віск тихо світився, мов жіноче тіло, і князь не витримав, Вийшов з темряви, доторкнувся рукою до подобезних храму, так наче хотів переконатися, що то справді віск, що то не чари, не омана. Тепер Ярослав теж був частково освітлений. Він загубив навіть ті рештки переваг, які давала йому темрява Сивоок і Георгій. Самі, лишаючись невидимими, могли стежити за князевим буличчям, мали змогу яке враження справляє на нього восковий храм з його тихим світінням. А храм ніби розпростався, виповнював усе світлене коло, спихав князя на самий край, так що віднісся тепер лише краєчок Ярославового одягу та звисла із нерухомості рука. Обличчя сховалося зовсім, храм ріс і ріс, Досконало виважених нижніх його громад піднімалися високі круглі бані, моби побільшені медові борті з прадавніх пущ. Бані поступово вивищувалися до середини, ступінчасто, хвилясто сполучалися, що потім виштовхнути з-поміж себе баню найвищу, найближчу до неба, найголовнішу. А вже від тої бані Усі частини споруди, мов би, Опадали Знов ступінчасто йшли донизу В неоднаковості бань Була прихована гармонійність Беззупинність руху Кам'яних мас Церква, мов би, плавала Поміж землею і небом Внизу вона теж розтікалася Розпліскувалася То хвилястим бігом За округлень апсид То довгою кам'яною Опасанню, що пов'язувала всі бані в нерозривність до двома великими баштами, які зовсім відбігали від от церкви, тільки і подаючи з здалеку тонкі кам'яні руки-переходи. Князь дивився на церкву згори вниз, так мов би дивитися на вже збудований свій храм «Бог з високого неба». Безлічі бань у їх нагромадженні, у їх розпіваній красі Ярослав опізнав отголоси дерев'яного храму Святої Софії в Новгороді. Немало дивилося бачити йому схожих чимось на цю споруду дерев'яних поганських святинь у землях деревлянській, Сіверський і Полянський. Тоді палили всі ті святині, гадалося, що вже ніколи не відродяться вони, із попелища, а виходило, що мав слушність о той закудлений у велетенську бороду святий чоловік у печері. Не вмирають старі боги, відроджуються в новій іпостасі, в новій силі і красі, не лякаються всевладді візантійського мистецтва, в силі нездоланності духу свого піднімаються над ним і від цього відкриття кназіві стало страшно, але водночас і радісно. Відчув Ярослав, що аж тепер може нарешті зуміє подолати свою роздвоєність, яка мучила його стільки років. Народжений під знаком Терезів, він намагався урівнувати нове чуже старим своїм, але нічого не виходило. Старе бунтувалося, нове часто йшло всупереч з видимою потребою, бо він послідовний у введенні нової віри, отриманої від князя Володимира. Але в церквах ішли відправи і грецькою і слов'янською мовою. Він хотів вивести Русь на широкі простори світу, але бачив одночас, що розгублює багато свого рідного, без чого в світі показуватися нема ні потреби, ні слави. І ось перед ним церква, храм, Собор. Завершення поєднання всіх його мріянь, намагань сподівань, розчарувань і вагань. Хай народиться впротиріч його життя, боротьби влади, хай стане пам'яткою цього каламутного і великого в своєму неспокій часу, коли народ Руський явив світові не лише велич своєї сили, а й велич духу. І хай тоді кажуть про князя Ярослава, що хочеть. Але так тільки думав князь а не сказав нічого. Не зворухнувся так само, загадково тримався на межі світла і темряви. Нічого не могли в нього запримітити ані Сивоок, ані Гюрій, Марно ждали вони від князя захоплень, а чи осуду. Він стояв, дивився, а може і не дивився, на зліптаний з воску храм, рівного якому ще не бачив ніхто ніколи. Хто зліпив? Нарешті порушив мовчанки Ярослав, але спитав таким буденним і безбарним голосом, що Сивокові не було охоти відповідати, і він змовчав. Хто? повторив Ярослав. І тепер у голосі в нього вже пробивався гнів. Він зробив, вискочив на світло Георгій. Нащо питаєш, князю? Він це зробив, ніхто більше не зможе. Князь відступив от світла і лясно в долоні. Юрій замеркала свічки, здивований і обурений. Що б то мало значити? Нечутно відхилилися двері. Ситник став на порозі і подав стемряви свій голос. «Я тут, князю!» Звали послати тому печерці дичини з княжого столу і меду у срібному посуді, сказав спокійний Ярослав, і послати щодень моїм іменем. «Ага, так, іди!» Ситник з муркотом зачинив двері. Примхи княжі не збагненні. Не спитав навіть, чи живий ще той дідуган, у якого вся сила пішла в бороду. Але ще більше спантеличені, княжими словами, були Сивог і Гюргій. Не знали вони ні про яку печерку, ні про якогось чоловіка, Ще менше в'язалися все це з розмовою про церкву. Та Ярослав і не дбав за те, щоб його співрозмовникам стало все ясно. Він наблизився до воскового храму, схилився над ним, розглядаючи тепер уже пильно й уважно, сказав тихо – поясній. Стосувалося це Севеока, п'язям голосів було не так велінні, як припросини, але Севеок мовчав. Чи ти давав князеві час вивчити церкву з усіх її частинах? Чи ти взагалі вважав, що будь-які пояснення тут марні і недоречні? «Поясній», – знову повторив Ярослав. Тоді нестерпів Юрій. Нарешті в ньому прорвалася його природна палкість і нестримність. Він змахнув обурно руками, крутнувся в світленому колі, мало не зачіпаючи князя гукнув. «Слухай, князів!» Коли ти робиш дітей? Ти ж так усі ночі пробалакаєш. Чому такий балакучий? Тебе не стану кликати в поміч дітей робити, посміхнувся князь. А розмови треба вести? Бо не для мене, для держави все робиться. Для слави Божої і на віки вічні. Ти покладеш камінь, та й підеш собі далі ще десь класти. А церква стоятиме на цій землі віки, «І казатимуть про неї всяке, якщо ми перш ніж збудувати, не подумаємо як слід та не скажемо всього, що треба і можна сказати. Поясній». «Скажи йому», – вже спокійніше попросив Севолока і гі. «Скажи, хай почує». «Ну що?» Севолок теж підійшов до них, тепер усі купчилися в світлі, а храм був поміж ними». Проростав крізь них, мов, дерево остаточності, нестримно й тихо струменів. Така таємнича сила була в ньому, що князь не витримав, перехрестився. Тоді сивок зробив рукою рух округлий, мов би, обіймаючи майбутній храм у всій його хвилястій красі, сказав просто «Весь храм зокола розписати в наші барви, щоб став посеред Києва і посеред цілої землі Писанкою, людською радістю. Не думаймо про камінь з окола, урвав його князь. А всередині буде досить простору, щоб містити в храмі цілий Київ. Покладемо в головній бані Мусії різнобарні, вже маю перед очима весь їхній блиск і сяйво. Знаю, де і як а далі пустимо по стінах і склепіннях фресковий розпис, щоб замінити дорогі заморські мармури. Не маємо мармурів для здоблення стіни колон, а вести за моря довго і дорого, тож знов застосуємо наше придання, уміння і візьмемо всю середину візерунки. Не думаємо і про внутрішній простір, знов нетерпляче перебив князь, видно, караючись якоюсь тривогою чи то ваганням. «Тоді про що ж думати?» – крикнув Георгій. «Хто збудує такий храм?» – спитав Ярослав. «Я збудую», – тихо відповів Сивок. «А хто прикрасить?» – теж я. «Сам? Не може одна людина звершити таке велике діло? Поможуть мені мої товариші. А коли збунтуються, як оце збунтувався ти супроти них?» Не проти них тільки проти міщила та проти агапіта. А Митрополит, не вгавав князь, що скаже Митрополит? Те, що князь, підказав Гюрій. Хіба князь боїться митрополита? Бога боюсь, зітхнув Ярослав. Учора святили підвалини церкви, а сьогодні їх зруйнувати. Лишимо так, засміявся Георгій. Маленька хитрість. Хай собі лежить камінь. Покладемо новий, буде церква з двома підвалинами, як у чоловіка два імені, одне для Бога, друге для людей. Легкий ти чоловік, Георгій, знов зітхнув Ярослав. А все на світі робиться нелегко, життя складне, людське, вимагає думання, а гарна буде церква, послухав язиком Георгій, велика і славна, як ніде. Чому мовчиш, спитав Ярослав Сивоока. «А що маю казати? Хвали свою церкву, в нашій хвалити. Ще ж нема нічого, віск самий, піднесеш свічку, ростане безслідно. Те, що в людині, безслідно не щезає», – зауважив Вірослав. «Бачив я, що і людей самих світу зживають, а той далі живе», – поглянув йому в очі князь, – «знаєш і добре, і знаєш, як замахнувся оцією церквою. «Знаєш?» Сивовок мовчав. «Упертий ти чоловік, а князів упертих не люблять. Князям треба підкорятися, їм подобаються люди, як віск. Не жди від мене милисті й поступок». З навмисною жорстокістю мовив Ярослав до Сивовока. «Чи ж дав чогось іншого?» «Віз тобі і дав. Роби з нього, що хочеш». І що можеш, крикнув Гюргій, а сам не вмієш, попроси нас, сам опадеш без підпори, довго не вистоїш. Ну гаразд, втомлено промовив Ярослав, час мені до молитви, а вийдіть. Не сказав нам нічого, себе окраптом скинув із себе нерішучись, в голосі в нього була несподівана твердість не для тебе робили цю церкву, для нашої землі. Не хочу ставити в Києві, поставимо десь в іншому місці, а стояти вона має. Ярославі хлюпнуло червоністю в обличчя. Він заніс був руки, щоб ляснути в долоні, але стримався. Трохи помовчав, роздуваючи гнівниво ніздрі, повів тільки перед обличчям усивока Юрія долонею. «Ідіть, думати му» а Ситникові, що виник з темних дверей, по відході тих двох, сказав, «Пошли за Ларевоном у Берести, жду його завтра після заутрині». Ситник не йшов, дивився на військово ліплену церкву. «А оте, князю, викинути?» «Дурний, що іси вельми», – спокійно мовив Ярослав. «Не подобається мені вельми отой Михаїл», – пробормотів Ситник, – «підрозрілий він». «Що ж то за держава, де талант беруть під підозру?» – гірко всміхнувся князь. «Та не дивуюсь тобі, Ситнику, бо самому собі видно, не віриш?» «Як би ж повірив цьому Сивооку? Сивооку?» Ситник аж не стямився від дисподіванки. «Михаїл же він, і Михаїл, і Сивоок, головне ж чоловік великих здібностей. «Ой, підозрілий він князю, повір мені!» «Гаразд, набрити своїми підозрами! Вже пізно, іди!» «Ага, так!» Ніхто ще нічого не знав, коли князь радився із Ларевоном. Не догадувалися ні про що і тоді, як запрошено було до князя митрополита Феопемпта. І той у облаченні з потрійни Негнучкої, шрухотливої парчі, з високим посохом, обкованим важким сріблом, появився у княжах-сінях у супроводі свого почту з Десятинної церкви Богородиці. Та ось прийшло від князя повеління припинити всі роботи на будові, і там кілька днів нічого не діялося. За той час старий Феопемпт, ще побував у княжих сінях але тепер уже князь виставив от себе пресвітера Ларевона, і було трохи смішно спостерігати, як проти ісохлого на сарану, загубленого в дебелих, прошитих важким золотом шатах митрополита, стає світлобородий, мужикуватий руський священник у піддирканій старенькій рясі, у породілих чоботях, витяжках з грубої шкіри. Тільки було коштовного на Ларевоні, що драгоцінна панагія за Дамасами і Смарагдами подарована йому князем Ірославом, як сів той на київський стіл перемігши святополка. Митрополит наполягав на тому, щоб продовжувати ставити церкву на освячених підвалинах, бо вже усталено було всіма не тільки розміри, а й вигляд тої церкви, а й затверджено ним, тобто митрополитом, без порядок внутрішнього здоблення, розписано все, і тепер змінювати не годиться, божа церква повинна ставитися за одним замахом, без переробок і без змін первісного начерку. Звертався митрополит до князя, але відповідав йому пресвітер світер Ларевон, хоч і стояв нижче за Феопемта, підлягав йому почину, однак мав повноваження від Ярослава, який не хотів розпочинати суперечок з митрополитом, тим самим, ніби не наполягаючи на своєму замирі будь-що, відмовитися від розпочатих робіт і взятися за спорудження якогось нового храму, якого ще ніхто і не уявляв собі. Немовлено майже жодного власного слова. Густо всипалися словеса святого письма. З отців церкви, з грецьких книг, Ларевон і митрополит намагалися пересилати один одного в книжній примудрості. Починали ще від смерті Адамової, коли умирав він на руках у Старої Єви, і ангел, посланий Всевишнім, поклав йому під язик зерно, з якого згодом виросло дерево Христа. Дерево те росло до часів царя Соломона. Він звелів його зрубати і вжити на будову мосту через потік. Коли ж Великий Костянтин завоював Єрусалим, то ніхто не знав, де сховано дерево Христа. Знав про це лише чоловік по іменню Юда, але не видавав таємниці, за що Єлена, мати Костянтина Великого, звеліла вкинути його до глибокого безводного колодязя і лише після того знайдено було священне дерево. Через триста літ перський цар Хозрой. Спробував завоювати Єрусалим, але імператор Іраклій розбив поганина, і боси на чолі процесії вніс хрест до Єрусалима на власних плечах. Усі священні імператори Великих Ромеїв ставили храми на честь Бога, і всі, хто приймав віру Христа, не повинні відступатися від священих ромеївських звичаїв. Не відступаємо і ми від Христа, «І від Христа», – сказав Лареон. Але пам'ятаємо й те, що ромеями взято від усіх народів найціннішого в будівлях – і камінь, і колони, і прикраси. І в усіх ромейських церквах живе не тільки Божа краса, але й людська. Ще сторожитні греки зміряли слід чоловічі стопи і порівняли з високістю чоловіка. Ствердивши, що стопа становить шосту частину високості тіла, застосували ту саму засаду до храмової колони. І таким чином колона грецька стала відзеркаленням краси чоловічого тіла. Наша ж земля з віку мала свої будівлі. Вона теж хоче прислужитися новому Богові своїм власним багатством. За колишнього убранства церкви передасть багатство землі нашої, бо знесеність – бань. Чисельніший Зарамисський покаже неосяжність руської держави, яку звуть землею багатьох городів повсюдно. Кожна земля повинна славити Бога своїм голосом, і чим могутніший буде той голос, тим більша хвала Божа. Митрополит погрожував, що відійшли назад до Константинополя всіх будівничих з міщилом. На що Ларивон відмовив йому, що знайдуть вони в Києві вмівців, які зможуть збудувати дім Божий ліпше, ніж будь-хто? Ні до чого не велиці довгі розмови. Ларивон твердо стояв на своєму, бо в захваті був от воскової церкви, показаній йому князем Ярославом. Феопем, дуже розуміючи, що пресвітер має княжі повноваження, вдавав, ніби не відає нічого і ні про що не здогадується. Сперечався затято й довго, щоб виторгувати собі якомога більше в душі, він змирився з княжою примхою, бо як інакше міг назвати таке дивне рішення? Але повинен був відстояти своє право покерувати всіма роботами по внутрішньому здобленню святині, бо про йшлося йому найперше. тому залежало. Врешті дійшли до згоди, що нагляд за будівництвом вестиме Ларевон, але з дозволу і повелінь митрополита, встановивши задолегідь весь порядок і чин розписів, як то дано в екфрасісі. Екфрасіс грецьке – проповідь. Патріарха Фотія – при освяченні церкви Фекотокос Фарос. А хто стане мовити супроти імені патріарха Фотія? Ще півтори сотні літ тому, назад, цей константинопольський патріарх послав на Русь першого єпіскопа. Зроблено було ще, щоправда, по тому, як руси – підійшли до брам Константинополя і нагнали холодцю і самого матріарху, який тоді якраз був у столиці, та й імператору Михайлові, що перед тим необачно вирушив у військовий похід, не подбавши за стульний город. Патріарх Мирщі покликав імператора до Константинополя. Безрадні проти відчайдушних руських, які на легеньких суденцях перескочили через море і ось-ось могли заволодіти столицею, імператор і патріарх ревно молилися в храмі Лахернської Божої Матері, випрошуючи в Бога нещастя для Забіяцьких русів, бо їм не поміг, помогла Боря, яка розметала руські суденця. Але патріарх відніс це в заслугу Христу і запросинувся привести віру Христову той великий, загадковий у своїй силі народ, для чого і спорядив за море свого єпископа Когось він хрестив, той епіскоп, але сліду від нього не лишилося. Бо в такій великій землі важко лишити слід. Однак в Ромеї, коли заходила мова про Русь, щоразу виставляли ім'я патріарха Фотія. Нехай! Ярослав навчився за ці роки боротьби і терпінь найголовнішого для державного мужа вміння – ждати. Не метушитися, не тицятися на осліп, не наражатися на дельбірськові сутички, не дратувати могутніх, а самому поволі нарощувати силу і могуття. Бачив бо, що все це є в його землі, а згодом іще додасться. У князя Турботи були державні – Сивоока – людські. Зовні, моби, нічого і не змінилося, Міщило не став противитися волі князя Митрополита, але став слухнявим помічником Сивооковим, іноді аж надто запопадливим. Перед тим, як закласти нові підвалини, Сивок узявся ще раз переміряти розташування церкви, щоб вона стояла в точній відповідності до сторін світу. Використано було грецьке мистецтво – Міряти з допомогою тіні. Напрямок північ-південь визначався найкоротшою тінню, яку Сонце кладе о півдні. Тепер треба було покласти до тої тіні просто спадливу лінію, і вона дасть святу орієнтацію – схід-захід. Брався для цього діла шнур з трьома вузлами, які розташовані між собою на віддалі, що вимірюються відповідно числами 3, 4 і 5 однакових проміжків. Шнура творився трикутник так, щоб одна коротша його сторона була тінню північ-південь, тоді друга коротша сторона давала напрямок схід-захід. Несвідоме використання теореми Піфагора про прямокутний трикутник. Власне, це вже зроблено було в час закладання перших підвалин. І Севоок міг би виказати цілковите довір'я до Міщила, про що він тому й сказав, але сам Міщило наполіг, що переміряти ще раз, він був Сумирний, тихий осміх блукав на його устах, і сивок, засліплений своїм успіхом, не міг розпізнати під тим сміхом загрози. Та власне, що міг заподіяти йому між тіло? Юрій задумав нечувану витівку, зняв з себе срібний, чеканий свій пояс і ним вимірював місце для закладання нових підвалень. Тоді попросив князя, щоб той звелів упіймати двох диких тарпанів і в неділю урочисто виїхали за Київ поле. Юрій зв'язав тарпанів за шиї своїм поясом, відпустив їх у поле. Тарпани з місця вдарили чвалом. Несамовітості розшарпали пояс, розлетівся він на дремні ланці, так що і не збереш ніколи а з тим поясом пропала навіки й таємниця вимірів церкви, вимріної Сивооком. «Сподобалося те всім», – хвалив Юрія Завитівку князь, а Міщило підказував Ярославові, що таке вигадати міг хіба що сам Сивоок, і знов дивився загадковим посміхом на свого суперника. Та Сивоок не надавав значення ні словам, ні посміху міщиловим, бо що він їм міг. Мав ворога набагато страшнішого і могутнішого, викликав його до дії сам, ніби пробути в Києві хоч десяток літ і не спізнатися з нічим, з боярином Ярославом Ситником. Але після тої ночі, коли ходили на відвідини до князя з Юрієм, і коли Ситник почув от князя ім'я Сивоок, випадково зронене ім'я, що нагадало колишньому медовару незагойно образу від шмаркача. Боярин став приходити на будову, стояв десь непомітно з двома-трьома своїми людьми, стежив за себе оком, намагався розпізнати в цьому величезному розтягому велетні риси того маленького хлопчика, забраного колись ним від покійного родима. Багато літ минуло, і важко було сказати, напевне, що це той самий чоловік, але відступатися ситник не звик, знав добре, що має, віддай. Застосовував свій спосіб випитування, хто, що і як цей Сивоок, так набрів, наміщила і так з'єдналися вони в своїй ненависті до Сивоока. Був би той собі і далі непомітним антропосом не вирізнявся поміж ромейських майстрів, не пхався б своїми вигадками, нікому б до нього не було діла. Легко було тому, хто, володіючи сильною рукою і сміливим духом, звиває своє орлине гніздо на приступній скелі, дозволяючи покірливим будувати коло підніжжя свої хижі. Без спротиву йдуть у битву воїни за своїм воєводою, бо він наражається на смерть першим і накликає на себе найбільше ворогів. Охоче поступається правом на муки, може тому так багато завжди великомучеників, і так щедро виділяє для них місце в історії. Але людина талановита нагадує квітку, яка піднімається найвище. Її хочуть зірвати першою, а що ж інші квітки? а ті повняться заздрощів, їм досить краси власної, іншої вони визнавати не хочуть. Художник, який задумує піднятися над своїм середовищем, має бути готовий до відчуження, до самотності. Все його подальше життя – то долання самотності. Він пробивається назад до свого середовища, до свого товариства, до тих, з-поміж яких вискочів. Пробивається тяжко, безнадійно, несучи свої твори, мов відступне, мов викуп, мов покуту за свою перевагу, за свою талановитість. Часто так і лишається самотнім. Його витворь постає між ним і тими, серед яких починав колись. Це мур, крізь який не проб'ється. Апостолів завжди визнавали, тільки вбивши їх. Якби замір ставити церкву, не схожу на ромейський, належав не одному сивооку, а втім був заміром спільним, тоді не виникало б ніяких ускладнень. Якби на місце міщило дозволено було вибрати когось іншого, то вибір упав би на того, хто найменше зачіпає самолюбство, хто нічим не вирізняється, хто не пробує перевершити своїх попередників, а мріє, бодай, дорівнятися їм, стосуючи ті самі засоби. Севок не був таким. Вискочив над усіма з допомогою сили сторонньої, незбагненної. Цим міг тільки розрятувати всіх, з ким ще вчора був однаково непомітний. А він не зауважував цього. Він був з тими, хто копав землю, тягав камінь, носив заправу. Він був з майстрами каменю, плінфу, дерева, заліза, олова. Він сам їздив у пущі до дубогризів і короцюпів вибирати достатні великі дуби для брусів на скрепи. Працювали на будові від сонця до сонця. Не роблено перерви ні на свята, ні в неділю. Церква мала бути поставлена в короткий часі, бо ж і храм Соломонів будувався сім літ, і свята Софія в Константинополі п'ять літ і десятинна церква Богородиці в Києві теж не довше. Князіві лишилося тепер одне – ждати завершення будови. Він будив іноземних гостей, погладжував бороду, скромно мовив. Тут покладу камінь білий, різьблений, а отут – обруцький шифер, муськовий і червоний. А таки якби не він, то й не було б нічого». Важить не те, хто будував, хто вистраждав цілим життям своїм у великій творчій напрузі цю споруду. Важить не талант і не труд, а тільки те, хто стояв над цим, під чиєю рукою все звершилося. Але не повсюди діставала княжа рука. За свою обдарованість сивок мав платити сам без нічиєї помочі. Спершу він нічого не помічав. Поглинутий щоденними клопотами, перебував у такому збудженні, що не міг ні їсти, як слід, ні спати. Денна втома не брала його. схожий був на гінця, що несе важливу вість про звитягу своїх віськ. Квапиться, біжить без припочинку в день і вночі. Через гори і через ріки біжить, за ста сил не може зупинитися. Людина водою було стільки, що не могли підступитися до стін церкви, вирушали до Києва в пошуках хліба і волі тисячі, приходили на будівництво не тільки з примусу, а й з бажання, не з побожності, а в сподіванні заробітків. В самому Києві і по той бік валівці ліночі світилися тепер корчемниці, де проповено денні заробки, оті нужденні ногати, виплачувані Землекопом і носіям каменю та плінфів. Збиралися там люди веселі і розпачені, заливано медом і пивом успіхи і невдачі. За одним столом сідали робітники найнижчі і наглядачі, муляри і майстри своєї справи. Сивок теж ішов туди, не спав ночей, до своєї хижі навідувався лише у досвіді, і з дивилися на нього – у її великих очах був докір і невигубний ляк. Але вона мовчала. Їй завжди було холодно у цій дивній, незвичній землі. Навіть у літню спеку вона куталася гутерне корзно. Сивок щось їй говорив, приносив... Їй ласі шматки своїх походеньок розповідав, наскільки просунулася церква, був п'яний не так від випитого, як від своєї нетерплячої радості, викликаної будівництвом. Майже те саме було на острові, коли він керував спорудження монастиря, але там усе здавалося меншим, незначним, там і сама своє море, перед яким забувалося все на світі. Цивок теж загубився на острові так, як у цьому великому городі, не зникав і не віддалявся від Іси, а тут він, мов би, поглинався тієї невідомою справою, даленів, малів невпинно, а коли добрідав до хижі, то не міг він утішати Ісу. А їй самі ставало його жалко, вона мовчки гладала йому голову, і тільки від тих дотиків находили на Сивока короткі хвилі прозріння. Він відбігав подумки від свого непосильного для одного чоловіка діла, лякався огрому завершеного завершуваного, вірніше ж задуманого, і плакав під тою ласкавою тихою рукою під поглядом величезних злякано-скорботних очей і си. А довкола щільніше, щільніше облягала Сивока ворожість не виступала відверто, рядилася в шати доброзичливості. Міщило став незамінним помічником і найпершим другом так, що поволі відсунув от свого конавіть Гюргія. Не знав свого, що надмірність у дружбі виказують як право тоді, коли хочуть зрадити свого друга. Ситник стояв осторонь, він не хотів щипатися з княжим будівничим Хоч і вельми кортіли йому щось, підказувало боярною, що цей здоровенний загадковий своїх здібностях і в своєму побуті чоловік – його колишній раб. А поступатися своїм Ситник не звик і не вмів. Однак за свого оком стояв князь, а це був єдиний чоловік, якого колишній медовар боявся». Сивок теж відчував, що ситник обкидає його перевісищами. Йому теж іноді хотілося знайти боярина і поговорити з ним око в око, переконатися, що це справді той самий медвар з далекого дитинства. Але не мав на це часу. Найбільше боявся, що повернуться до нього усі спогади. Стане перед очі маленька Величка, для якої – Добував з такими труднощами синю квітку у пущі. А де тепер величка? Де сині квітки? Нема нічого, все інше, а про давнє страшно й подумати. Несподівано в спілку двох свогокових ворогів устряв третій, зовсім сторонній, здавалося б, нездатний на лихе, окрім ляпані язиком. Але, як то мовиться, стрілою, Попадаєш в одного, а язиком – у тисячу. Часто мова буває страшнішою за найгострішу зброю. Тим третім був Бурмака, княжий блазень і глумотворець. Не міг змиритися з тим, що відсувається він далі-далі далі від князя за що найближчі, стає чимось мов би, зайвим, небажаним. Шукав причин забуття княжого, неласки неласки. І знайти не міг. Також не міг дотямкувати своїм кусом розумом, що такі, як він, потрібні не завжди, що вони мають свій час, як той чи інший овоч на споживу. В часи жорстокі, при владі твердій, зникає мудрість, переводяться науки, художество, лишаються тільки дурні. Вони завжди плодяться там, де пригнічується воля. Для свободи ж дурні не потрібні. Але Бурмака розмірковував простіше. Раз його відсунути від князя, слід шукати, хто ж посів його місце, хто став неближним, а хто, ясне ж, сивовок з його церквою. Бурмака теж приходив на будову. Нахабно ліз, повсюди чіплявся до сивоока з безглуздими загадками. А що кругле, а посередині – стоп. Сам же і розгадував – калюжа, ге-ге-ге. Згодом, додивившись, а чи занамовини міщила, став їздити на вісляку і коло самої церкви, і глинища, де випалювали плінфи, і на пристані, звідки було води тягли, злодай камінь, і серед торжищ, і скрізь голосував про сивока. Подивіться ну, нічого чоловік не робить, а прибуток має. І не князь, і не боярин, і не купець, і на дуді не грець, а добра призбирує. Всяка птиця своїм носом сита, а що ж бо то за ніс? Сивок четвертину своєї платні жертвував на будівлю. Не помогло. Не заткнув пельки бурматці. Багато хто став лихим оком споглядати на головного будівничого, бо не могли збагнути, як то справді може таке діяти, щоб один копав землю і вергав камінь і мав три ногати за день, а другий одержував би в сутро більше, лиш за те, що носить голову на в'язах. Хіба голови не однакові? Може, всередині і розрізняються вони між собою, але хто ж то може зазирнути в ту середину? До князя те не доходило. Ще немав Ярослав таких мирних і спокійних років князювання, як оці, зв'язані з початком спорудження Великого Києва. Вважав те добрим знаменням, часто згадувалася йому ніч, коли двоє принесли притемнену горницю. Виліплено із сяйливого Воску церкву Тоді кидав усі свої державні справи велів світникові знайти Севока і Гюрія Заповідав з ними Трапезу на княжем дворі А іноді сам ішов до них І засідали де-небудь У корчемниці Князь був без охорони Без прислуги Сидів простим чоловіком Серед будівничих і художників Пив з ними, їв похвалявся так само, як і вони, почувався зовсім молодим, піднесеним, то були неповторні ночі. В одну з таких ночей ситник, неспроможний відплатити Сивокові, знайшов усе ж таки спосіб виказати свою злість. Спершу послав міщилові два бочонки меду, сказав же щоб той влаштував там добрячу учту, для якої він ситник обіцяє вельми небуденну розвагу. А потім пізньої ночі послав своїх людей до Сивовкової хижі. Ті витягли звідти силою Ісу, сповиту в корзна, принесли їх до карчемниці, де на всю губу бурмака, витрусили із хутор, і вона стала перед подурілими відпиття чоловіками майже гола, Перестрашена, беззахисна, сина наготі душевній і тілесній. «Поговори з нею!» – гукнув до бурмаки міщило. «Вона вміє по-нашому. Така балакуча. А ну ж скажи!» – підскочив до Іси бурмака і смикнув їй за руку. Іса дивилася на нього своїми великими очима і мовчала. «Гав-гав!» – застривав на колоней бурмака. «Чого ж мовчиш? Сивоок!» Іса затулилася руками. Вона здіняла руки, мов би, молилася чи то за себе, чи то за Сивоока, якого не бачила тут і не знала, що з ним, а може молилася і за цих негідних людей. «Хто ж то відає? Скажи! Сивоок!» – гукнув міщило. «Вода!» – прошепотіла Іса. «Тихо!» ревнув бурмака. Вона щось жебонить. Вода, так само тихо повторила Ісса. Га-га! Заіржав бурмака. Відгадай загадку. А що довге та закоблучене, як собачий хвіст? Жито, думаючи про совість, сказала Ісса. Ге-ге-ге. Реготав бурмака. Оце дівка, ой, умру. Тепер сміялися всі. Дивилися на розгублену, нещасну, тоненьку, великовоку дівчину. Вже не чули, що вона мовить. Попустили віжки своїй п'яній нестримності, сміялися, хихотіли, реготали, розмазували на мордах слину й сльози, роздирали роти від вуха до вуха, реготали на все горло, до розпуки, до сліз, до шалу, заливалися, качалися, рвали, Боки душилися, ой, лопну, здохну, перервуся. Чортом з пекла вигацував довкола іси бурмака, бризкав слиною, плювався і ржав по-жереб'ячому, а міщило крізь схлипування від сміху ревів за столу. «Спитай ще, хай скаже, розталесого, верещали піяки, про воду, про ха-ха-ха-ха, го-го-го!» І те нещасне, затуркине, знетямлене створіння здобулося врешті навіть душність З коротким болісним зойком, стогоном і са відштовхнула розрепетованого блазня. В один стрибок дісталася до дверей і мовчки побігла по темній вузькій вулиці, розлякуючи нічних сторожів з дерев'яними калаталами і випадкових перехожих. І хоч здавалося, що біжить на осліб, не розбираючи шлях, усе ж Іса якось мов би підсвідом приймувала до того місця на городському валу, звідки любила дивитися на вільні зливі Дніпровських і деснянських вод. І чи то хто постеріг її вже на валу, чи згадався, хто про її страшний намір, чи знайшлося з-поміж міщливих прихоснів ще не цілком затемнена душа – чи вуличний сторож то був, чи просто якийсь випадковий чоловік, але появився невідомий там, де князь Ярослав учтував і Сивоком, Гюргієм, і їхнім товариством і гукнув до Сивока. Гей, там твоя гарянка збігла. Сивок, не розпитуючи далі, метнувся до дверей, а за ним, перепросивши князя з таку не зовсім гречну перерву учті, кинувся Гюргій, якому Чулося щось аж надто тривожне лихе, не так у тому покрикові, як у несамовитому вистрибові сивоокові за столу, і як птахом у їхніх одвічних мандрах у теплі краї і назад щоразу сама собою відкривається потрібна дорога, так і людині, мабуть, не знати, як і звідки стає відомим шлях до найтяжчої втрати, назначується непостережно. Сивок побіг тими самими вулицями, що ніби замить, перед тим прилетіла Ісса. Він доскочив до валу і видобувся на гору в один мах. Він рвонувся до самого краю, до чорно-нічної прірви, у якій десь глибоко-глибоко шуміли дерева і шов болісний звук, так ніби впало провалилося туди все живуще на світі. Юрій надбіг саме вчасно, щоб устигнути вхопити сивоока, який би так і шелеснув у чорні пошуми завалля. Він місно вхопив товариша, смикнув до себе, відтяг від прірви, мовчки попхав ще далі від небезпечного місця. А сивок, так само мочезній затятості вирвався і знову був стрибнув туди до прірви. Але туди Юрій, нарешті збагнувся у Небезпеку того, що може відбутися, і встиг крикнути «Стрибай, дурило! Я за тобою!» Тільки це зупинилося в Світ був не тільки там, унизу. Він лишався ще й тут, за спиною. Треба було тільки обернутися до нього. І сивок обернувся до Юргія. Пахнюплено, безсила став, спитав понуро. За що вони її так? Юрій мовчки обійняв сивока за плечі. Повів його із валу вниз, забережно пройшов з ним через торговище, поминули темні двори боярські-купецькі, вийшли на поле, де серед каміння, дерева, плінфів, серед розритої землі, серед будівельного мотлуху, серед возів, під якими спали люди, серед пирхання коней і зітхання болів, які жували у пітьмі свою жуйку, зіймалися до київського неба ще в недовершенні стіни химерної дивної споруди. «Бачиш?» – гаряче прошепотів Георгій. Сивок мовчав. «Вони такого не можуть», – палко мовив Георгій. «Ніхто не може, тільки ти, а вони – як голоні шакали, «Руть у тебе, що можуть!» Сивок стояв, наче скам'янілий. «Прокляття! Прокляття їм усім, нездарним, зазрісним, нікчемним!» вигукнув Юрій, і голос його віддобився від стін, і загремі над усіма будівельними стайбищами. Луна перекидала грізне слово з долоні на долоні, смакувала ним «Прокляття!» Кляття, Яття! Яття!» Да розверзнуться небеса і поразять їх громами і блискавицями, шаленів Гіргій, сподіваючись вирвати свого товариша з тяжкого заціпеніння обвалами слів, що кидав їх на причайних десь злочинців. Хай прокляне їх всяк входящий і виходящий. Хай буде проклятий харч їхній і все добро їхнє, і пси, які їх охороняють, і північ, що співає для них. Хай буде проклятий їхній рід до останнього коліна. Хай не поможе їм молитва, хай не зійде на них благословення. Хай буде прокляте місце, де вони тепер і всяке, куди перейдуть або переїдуть. Хай переслідують їх прокляття в день і вночі, повсякчасно, нині й прісно. Їдять вони чи перетравлюють їжу, бодіряться чи сплять, стоять чи сидять, говорять чи мовчать. Прокляття їхній плоті від до нігтів на ногах. Хай поглухнуть і посліпнуть і стануть без язиками вони всі. Прокляття їм однині і довіки віків, до другого пришестя, їм триждень нікчемним, мерзким і гидким. Амінь. Сівок не змінив своєї постави. Якби ж то можна благословенням або прокляттям повернути чиєсь втрачене життя, але не поможе, нічого не поможе, так Юрій. Подвівши трохи душу в словах, теж розумів, що товаришеві його не полегшило, аніж ніскільки. Але не такий чоловік був і вирієць, щоб складати безрадно руки. Він знов підскочив до сивока, обгорнув його міцно за заплечі рукою, зрушив з місця, повів уперед до самих стін будованої церкви. Знайшов там у темряві сходини, по яких можна було забратися вгору на самий верх хвилястих Абсид попровадив туди збайдужлого і змертвілого, здавалося, навіки себе ока. І коли стали на широкій стіні посеред духмяності літньої ночі, коли вдарив їм розпашілі обличчя свіжий вітер за Дніпра, і з-поза київських борів і пущ Юрій рванув за пояса невеличкий бурдючок, в якому. Зазвичайом в своєї землі завжди носив вино, Приклав трубку до уст крикнув, «Пий! Тільки жалюгідні душі можуть думати, Що спинять тебе, сивок, Пий! Щоб ти став понад усіма, щоб потопив нездар!» Сивоок через силу рухнув язиком, Зробив ковток. Вино було запахуще і палюче, Прокотилося по його нутрощах, мов клубок веселого вогню. Тіло його стрепинулося, поволі повертаючись до життя, свідомість ще була потьмарена, але вже пробивалася до неї напівдумка про те, що велика справа, яку він затією перевершує все, і біль, і горе, і нещастя. «Пий!» – кричав юрій «Пий, і хай з тобою буде...» Сила наших предків, твоїх і моїх. Хай буде вогонь і пристрасть. Вино збурдюка мало в собі полинну гіркість степу і пронизливу прозорість гір. Звеніння сонця озивалося в ньому і лилося просто в кров чоловікові. Сивок потягнув ще доброго ковтка, обіперся плечем об обгюріє, Міцніше утвердився на стіні. «Брате!» – сказав до Гюрія і повторив. «Брате!» Той обійняв Севока, тернувся об його бороду своєю іверійською борідкою. «Дорогий!» – промовив Рощулена. «Все ж таки, життя – це найбільша розкіш. Пий!» «Так!» – думали Сивокові. Життя прекрасне, і треба це розуміти навіть тоді, коли здається, що все втративо». 1966 рік вакації, Західна Німеччина. Вибрали ми свідків і добре вибрали до лиха в Пікассо. До Марбурга вони не поїхали мали від Весеркамфа ще одну історійку, цього разу про лебедів. Діялися те на одному з островів Північного моря. Там, у прибережній Смузі, безліч островів більших і менших, давнину населені вони були фрізами, людьми стихії, суворими рибалками і мореходами, які мали душі вразливі на красу природи і її чуда. Тепер там поселяється багато з тих, хто прагне душевного спокою. Хто воліє зміняти нікчемну метушняву світу на тихі роздуми, на самотню бесіду з природою і вищими силами. Може, живе на тих островах особливий дух місця, полишений ще стародавніми фрізами, і той дух успадковується новими мешканцями, і вони, як ніколи, до того в своєму житті притуляються серцем до живого буття в його первісних проявах. Такий вступ до цієї історії. Ну ось, на такому невеличкому Острівцеві, в ще меншому селищі, сховалося від тривог світу подружжя літніх людей. Їх можна б назвати емеритами, тобто людьми на пенсії, а може й Еремітами, тобто чинцями-самітниками Гра слів, а суть не змінюється Будемо відвертими Чоловік був ветеран війни втратив на фронті руку Не під Москвою і не під Сталінградом Хай вас це не бентежить Чоловік взагалі на Східному фронті не був Бо його поранено ще в 40-му році під Дюнкерком Уявіть собі там були поранень також і серед німців, навіть убиті були також, але не про це мова. Отож, заслужений ветеран, маючи невеличку пенсію від федерального уряду і відповідно заощадивши, як це вміє робити кожен порядний німець, спромівся купити собі на маленькому острові маленький дімочок і замешкав там з дружиною. Двоє літніх людей, зв'язаних зі світом тільки, так би мовити, загальною екзистенцією, та ще поштовим відомством, яке щомісяця надсилало їм невеличку грошову суму. Маючи беззачівільного часу, подружжя вирішило вивчити острів, для чого ними зроблено було відповідні маршрути для мандрівок. І отак вони і перемірювали острівець власними ногами – коли ми кажемо «малий острів», то висловлюємося суто географічно. Бо «малий» він вважався порівняно до материків, до островів Великих, до архіпелагів. «Малим» видавався для швидкосхідних лайнерів, які пропливали повз нього на Берген, Лондон чи Антверпен. Зовсім як макове зернятко був такий острів для реактивних літаків. Бо при надзвуковій швидкості такий клапець землі просто не попадає в поле зору. На нього відводиться навіть не секунда у часовому обрахунку, а тільки доля секунди. Час занадто малий, щоб людське око встигло віднотувати все довкола з вичерпною повнотою. Але для двохлітніх людей, які живуть на такому окрайцеві землі, для людей, що мають ні, Автомобіля, ні мотоцикла, а велосипед мають лише один на двох Отож, коли хочуть виршити мандри вдвох, то можуть це зробити лише пішки Для таких двох людей поняття «малий острів» набуває значення трохи інакшого Аніж для тих, хто живе на материку серед неосяжних просторів